פרק ל"ג. "הוי שודד, ואתה לא שדוד, ובוגד, ולא בגדו בו. כהתמך שודד תושד, כנלותך לבגד, יבגדו בך. אדוני, חוננו, לך קיווינו. היעי זרועם לבקרים, אף ישועתנו בעת צרה. מכל המון נדדו עמים, מרוממותך נפצו גויים". ואוסף שללכם, אוסף החסיל, כמשק גיבים, שוקק בו. נשגב אדוני, כי שוכן מרום, מילא ציון, משפט וצדקה. והיה אמונת עתיך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, יראת אדוני היא אוצרו. הן אראלם, צעקו חוצה, מלאכי שלום, מר יבקיון.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 אש תאכלכם. והיו עמים משרפות סיד, קוצים כסוכים, באש יצטו. שמעו רחוקים אשר עשיתי, ודעו קרובים גבורתי. פחדו וציון חטאים, אך חזר העדה חניפים, מי יגור לנו אש או חילה, מי יגור לנו מוקדי עולם. הולך צדקות ודובר מישרים. מואס בבצע מעשקות, נוער כפיו מתמוך בשוחד, אוטם אוזנו משמעו הדמים, ועוצם עיניו מראות ברא. הוא מרומים ישכון, מצדות סלעים נשגבו, לחמו ניתן, מימיו נאמנים. מלך ביופיו, תחזינה עיניך, תראינה ארץ מרחקים. לבך יהגה אימה. איה סופר, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. את עם נועז לא תראה. עם עמקי שפה משמעו, נלעג לשון אין בינה. חזה ציון, קריית מועדנו. עיניך תראינה ירושלים, נווה שאנן. אוכל, בל יצען, בל יישא יתדותיו לנצח. וכל חבליו, בל ינתקו. כי אם שם,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 בזזו בז, ובל יאמר שכן חליתי, העם היושב בה נשוא עוון.